И накрая, завършвам с последната идея, Сфинксът. Сфинксът е също нетленна тайна. Той е пазител на дълбините. Сфинксът е първото творение на Кеми, т.е. на Египет. Той се е смятал от жреците за самото око на Бога, окото на пра. Светлината, окото на прасветлината. Сфинксът е, това е гледната точка на Бога. Тот казва, Сфинксът символизира уединението, великият път навътре в безмълвието, мястото, където човекът открива своята тайна, своята изначална същност. Мястото, където човекът става Бог. Сфинксът се остава загадка и за самият Египет. Но въпреки това, сфинксът се си остава символът на Египет. Символът на тайнствените корени на живота. Сфинксът е мястото на Бога. Тоест, .е. там където е избрал Бог да слезе. Затова той се нарича мястото на Бога. Мястото на великият разум. И това е идеята за постигането на Бога. А това е една, както и преди казах, огромна целеустременост. Много хора питат какво да правя. Огромна целеустременост. И именно този Сфинкс, този Бог, е таинственото излъчване на Египет. Защото Дълбоко в себе си, човекът е Бог. Сфинксът ни показва, че този Бог е всичко. Нетерът е безименният съществуващ. Нетерът е времетраенето в живота на човека. Някой път хората питат до кога ще живее иди кой си. Доколкото Бог живее в него. Значи Бог е времетраенето на живота. Той решава, някой казва, ама можех да помогна. Когато Бог реши, нищо не можеш да помогнеш. Гледай първо да помогнеш на себе си. Така, значи, нетирате време времетраянето в животът на човека. Нетирът е този, който изпраща истината. Тот казва, ще дойде време, в което всеки ще има съзнанието на нетера. И така, Сфинксът е свързан с космическият смисъл на любовта. Сфинксът е най-дълбокото древно послание. Той ни разкрива, че съществува една свръхестествена тайна в човека. И човекът трябва да я открие. Тази тайна, това е самият Бог в човека. Под Сфинкса е скрита залата на древните ръкописи. Ако се стигне до тях, цялата история на света и на човечеството ще излезе като плява. Защото тук е тайната мъдрост на Атлантида, записана от ТОТ. Разбира се, иероглифите се читат по таян начин. И затова сфинксът пази тайната си. В тази зала на древните ръкописи работи една много могъща енергия. Загадъчна, абсолютно неуловима, изключително опасна. Ще обясня. Защото тази енергия се е пожертвала в името на пазителството. Тя е направила слизане, дала изключително обещание за пазителство. И това е изключителна енергия, създадена чрез всемогъщо хекао. Всемогъщо слово. Именно за това тя е станала странна, самодвижеща се сила. Сама по себе си. В тази зала обитава не само тази самопожертвала се сила, която е древно божество един от боговете, който се е самопожертвал. Но има други древни, митични сили и енергии. Хиляди и милиони хора са ходили близо до свинкса този неземен дар за да го гледат. Но той, свинксът, той всъщност ги гледа. Това същество. Това се божество е това, което гледа и вижда. Мистерията ги гледа и наблюдава и най-малкия замисъл, защото Сфинксът е пра-старо същество и същевременно той е идея. За външните хора е идея, за вътрешните хора е велико живо същество. Който може да направи контакт с това същество, той може да научи, да научава постепенно тайните на истинският древният Египет. Така, Това беше за днес. Следващия път ще продължим с един странен народ, друидите, народът, който най-много в света е обичал дърветата и който знае тайната как да събуди гласът в дървото, защото дървото е живо същество, особено в дъбът са се пожертвали много висши иерархии, и това дърво е оракул, жрец и съветник. И най-големите ритуали не са правили в храмови, а пред дървото, пред великия авторитет. Това е народът, който най-много обичал дърветата. И сега дърветата в света мечтаят за този народ, тъй като хората са други. Но след време този народ ще се завърне. Ще чуем и какво казва великият учител, един от боговете е Мерлин. Следващата лекция е на 1 юни.